vagy építőkockákkal játszani, mesét nézni. Ezután uzonna volt, majd vizit és lefekvés. Alina nővér volt az, akihez Olenka igazán ragaszkodott. Tőle fogadta el az esti fájdalomcsillapítót, csillapítót, mivel robbanás után sokszor fájt a feje. Csak vele volt hajlandó fürödni-menni, és a kellemetlen dolgokat is csak vele együtt volt képes befogadni.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 Az egyik fotón a kislány tártkarokkal futott felé egy virágokkal teleszórt mezőn, kacagása is Andrei fülében csengett. A kép alulnézetből készült, Olenka szinte repült, szözke hajában virágkoszorú, arca csupa mosoly, boldogság. Mi lesz most a kislánnyal? Elhatározta, hogy megpróbálja kideríteni.